А коли осла бачиш, пролунало з темноти. І тоді співець одвітив Я подумаю, то ти. Пастка. Це схоже трішечки на казку. Лисичка скочила у пастку, а тут до неї зайчик стриб. Диви, говорить, хто це влип? Це ви лисичко, молодичко, а поверніть до мене лисичко. Я поцілую тільки раз. «І зможу визволити вас?» Кажу, «Серйозно, не жартую, ну-ну, давайте поцілую!» Лисичка шепче, «Іди сюди, до носа носик приклади, та як хапне його зав'язи, та як смикне його три рази, та як пожбурить у бур'ян, аж кавкнув бідний Дон Жуан!» Із цього висновки суворі, їх пам'ятати треба скрізь. «Допомагай жінкам у горі!» Але за мурами не літь, Бо їм про те і краще знать, Що цілувати, на що плювати. Зятьок Заєць хвалиться лисиці у зеленому гайку. Я женюся, лев за мене видає свою дочку. Що, дивується лисиця, Не повірю, це дурниця. Лев такому сірячку не віддасть свою дочку. Ха-ха, сміється заєць, Лев мені тепер рідня, Бо левичка молоденька Народила зайчиня. Так, буває і в житті Дехто скакує взяті. Це тоді, коли левички Мають голови пусті. Екстравагантність. В байках чудес і див багато. У них тепер, як і колись, Тварини вміють розмовляти і навіть гарно одягтись. Одна свиня, гладката, біла, штани вузесеньки оділа і вихвалялась без кінця. Мені ця мода до лиця. Кабан хвалив, хороше діло, ти ще тісніші одягни. Хоть гидко глянути на рило, зате приємно на штани. Боюсь почути грубу лайку, тому моралі не скажу. Я часто згадую цю байку, коли по вулиці ходжу. Піжама Утекла смугаста зебра з зоопарку влітку. Бігав в полі на роздолі, весело і швидко. Сонце гріє, вітер віє, степ широкий, вільний. Раптом бачить, мчиться ззаду жеребець артільний і укає – ти навіщо одягла піжаму? Зебра кинулась тікати та й упала в яму. Поламала ніжки й ріжки, потрощила ребра, а яка ж була гарненька, молоденька зебра. Тут поставити питання, можуть перед нами, звідки знати жеребцеві про якісь піжами? Справді, звідки йому знати? Щоб таку задачу розв'язати, треба мати голову конячу. Мода і стиль. Приключилася біда з бабою-сусідкою. Має баба та козу з білою борідкою. Це здавалося старій справжньою бідою. Як це так? Звінуча стать біга з бородою. Уночі вона зайшла у сарай з молитвою, відсікрижила козі волосинки бритвою. І не зна тепер коза, де їй згоря дітися. Перестала воду пить, пастись і доїтися, Бо козі без бороди ні туди, ні сюди. Байка ця про моду й стиль, З неї видно ясно, Те, що бабі не йде, Для кози прекрасно. Поезія і проза Двоє милих чорнобривих Сіли краю зерця, Обнялися, притулились серденьком до серця, Ну, чого мовчиш, коханий? Ну, скажи що-небудь. Уяви, що я лебідка, а ти білий лебідь. Попливла б я величаво тихою водою, а ти, милий лебедику, плавав би за мною. Хлопець дивиться сердито. Краще вже мовчити, чого мені лізти в воду та живіт мочити, щоб хворобу підхопити, захворіти грипом. Не вдалася розмованька з прозаїчним типом. Декольте. Любились палко лора й жора. Про себе лакали й про те, хапав за плечі лору жора і за глибоке